Imnul al 31-lea al Sfântului Simeon, nou Teolog, cu su supratitlul despre teologie, despre Sfânta Treime și căfirea dumnezeiască e cu totul cu neputință de cerceta și de înțeles pentru oameni. Doamne Dumnezeul meu, Părinte, Fiule și Duhule, Tu cel fără chip după formă și prea frumos la vedere, care prin frumusețea Ta anemește șugită întuneci ce priveliște, ești frumos mai presus de orice vedere, căci ești mai presus de toate, fără cantitate, în cantitate, văzut pentru cei cărora vrei să te arăți în vedere Dumnezească, prin ființă mai presus de ființă și cu neputință de cunoscut chiar și pentru îngeri, căci cunoscând din lucrările tale că existi, pentru că te-ai numit tu însuți, Dumnezeu, cel ce ești, ieșire 3 cu 14, cu adevărat, numim acest lucru ființă și ipostază, pentru că ceea ce nu este lipsit de ființă și ipostază postază persoane. De aceea îndrăznim să spunem că ești în ființă și în ipostază tu, cel pe care nu te-a văzut nimeni, Ioan 1 cu 18. Dumnezeul postatic unică, o bârșie, fără de o altfel cum vom îndrăzni să numim ființă și să zăvim în tine trei postaze împărțite, trei persoane. Iar cine va putea gândi ce fel de unire e în tine? Căci dacă Tatăl e într tine și tu un Tatăl tău și din El de Duhul tău cel Sfânt, dacă tu însuți Domnul Fiul ești Duhul, Duhul tău iar tu, Domnul Fiul și Dumnezeu meu ești numit Duh și Tatăl tău este și se numește Duh, iar nimeni din îngeri, dintre îngeri și oameni, nu te-a văzut vreodată, n-a văzut acestea, n-a cunoscut modul cum să spună, cum să rostească, cum să îndrăznească să spună cum unul e în trei, cum, cum unul e trei, și cum trei sunt unul, separație sau unire, contopire sau amestecare. De această până orice credincios crede din cele pe care le-ai spus tu și laudă audă puterea ta din cele pe care le-ai învățat tu fiind toate ale tale, fiindcă toate ale tale sunt cu totul cu neputință de cuprins, cu neputință de cunoscut și de rostit pentru cele create de tine, căci existența ta e cu neputință de înțeles pentru că ești necreat și ai născut la fel. Și cum ar putea înțelege creatura modul existenței tale sau al nașterii Fiului Tău, Dumnezeu și Cuvânt, sau al purcederii Duhului Tău, Dumnezeu, ca să cunoască unirea ta, și să vadă separația ta și să învețe exact specia ființei tale. Nimeni niciodată n-a văzut ceva din acestea de care am vorbit ca să poată cerceta ființa, specia, forma sau ipostaza firitale, ci singur tu însuți în tine, însuți ești trăime. Singur te cunoști pe tine însuți, pe fiul și pe Duhul tău și ești cunoscut numai de aceștia care sunt dofire. Co natural cu tine. Ceilalți, însă, așa cum cei care au vedere bună și văd limpede razele soarelui atunci când sed în casă, le văd pătrunzând înăuntru pe acelea, dar soarele nu-l văd tot așa, și cei ce te caută pe tine din suflet se vrenice să vadă lumina slavetale, tale, strălucirile tale și pe acestea doar înghicitură, cu o minte curățită, dar nu pe tine, nu ființa ta. Cum și ce fel ești prin ființe sau cum odată pentru totdeauna ai născut și naște veșnic și nu te separi de cel născut din tine, ci acesta este întreg într-un tine și prin Dumnezeire umple întreg toate și tu Tatăl rămâi întreg în Fiul și purcezând din tine pe Duhul cel Dumnezeiesc care cunoaște și umple toate, căci din tine izvorăște. Tu ești izvorul celor bune și Fiul tău e tot binele și prin Duhul le împarte după vrenicie, cu milă până în adâncurile tale și iubire de oameni, tuturor îngerilor și oamenilor. Dar niciun înger nu te-a văzut, niciun om n-a cunoscut existența ta, fiindcă ești necreat, iar pe toate le a adus la existență numai prin porunca ta. Deci cum anume cele pe care le-ai adus la existență te vor putea cunoaște cum naști pe Fiul, cum izvorăști pururea, cum purcezi din tine pe Duhul tău dumnezeesc și nu-L naști cândva, fiindcă ai născut odată pentru totdeauna, nici izvorându nu suferi deșertare sau micșorare. Căci rămâi supraplin, lipsit de ceva mai presus de toate, întreg în lumea întreagă, văzută și gândită și în același timp, în afara acestora, neprimind adaos, nici tirbire nimic. Ești întreg nemișcat rămânând totdeauna astfel, dar prin lucrările tale și pururile în mișcare, căci tu, Părinte, ai o lucrare neîncetată și Fiul tău lucrează mântuirea tuturor. Poartă de grijă, desăvârșește, ține și hrănește, face vii și naște viață în Duhul Sfânt. Căci câte vede Fiul pe Tatăl făcând, acestea le săvârșește și el asemenea, precum a spus fiindcă astfel nemișcați și în același timp pururea mișcare cumva, nici nu te miști, nici nu stai, nici nu șezi, ci ești întreg pururea stând și întreg pururea în mișcare, fără, te a, fără a te muta cândva dintr-un loc în altul, căci unde ai putea pleca tu, Dumnezeule. Umplând toate și fiind mai presus de toate, spre care al loc sau timp te-ai putea muta, dar nici nu stai, căci ești netrupesc, un umplând simplu toate prin slava sa prin slaba sa Dumnezeu face acest lucru, se înțelege cu totul lipsit de formă nematerial, necircumscris întreg insesizabil necircumscris, adică nu poate fi uh, cuprins de anumit de, de lume nu poate fi încercuit nu poate fi nu îi se poate pune lui Dumnezeu margini unde să nu existe undeva dar cum vom putea spune că șezi, cum iarăși că stai în picioare, cum vă spune că șezi sau pe ce tron tu care ții cu mâna cerul și pământul, cu așa și stăpânești cu tăria ta toate cele de sub pământ, ce tron te va putea cuprinde sau ce casă, Doamne? Cum e aceasta sau unde e așezată sau pe ce temelii sau pe ce coloane se înalță? Cine va gândi vreodată? Vai oamenilor și întregii firi create care a îndrăznit să cerceteze unele ca acestea despre Dumnezeu mai înainte de a fi luminați, mai înainte de a vedea cere Dumnezeu și a se face văzători ai tainelor lui Hristos, pe care Pavel văzându-le n-a putut deloc să le exprime, nici înaintea lui Ilie, nici Moise cel Mare, care el însuși s-a vrinicit să învețe și să spună și altora numai poruncile și voi lui Dumnezeu, dar despre Dumnezeu însuși despre ființa lui Dumnezeu nu s-a îmbrinit nici ni să audă nici să învețe el însuși sau să învețe pe alții decât că Cel ce este este Dumnezeu și Creator a toate meșteșugar, făuritor și susținător al tuturor celor aduse la existență noi însă cei lor și ținuți în întunerii și care suntem cu totul întunerii prin desfătarea plăcerilor și nu ne cunoaștem pe noi înșine unde și cum suntem ținuți, care suntem îngropați în patimi, orbi și morți, cercetând pe Cel ce este cu adevărat Dumnezeu, fără început, necreat, singur, nemuritor și nevăzut pentru toți, noi care suntem separați de Dumnezeu, vorbim ca unii care știm exact despre Dumnezeu, cerele lui Dumnezeu. Căci dacă ar fi uniți cu El... N-ar îndrăzni vreodată să vorbească despre El văzând că toate cele ale Lui sunt inexprimabile și neînțelese. Și nu numai celele Lui, ci și cele mai multe din lucrurile Lui sunt cu neputință de cunoscut pentru toți. Că cine ar putea cui, cum anume m-a plăzmuit dintr-un început? Cu ce mâine a luat țărâna? El cel cu totul ne trupesc? Cum a suflat peste mine El care n-are gură ca noi și cum anume suflarea Lui s-a făcut pentru mine... Suflet nemuritor. 1 Corinteni 15.45 Din lut spunem cum pot ieși oase, nervi, carne, piele, păr, ochi, urechi, buze, limbă. Cum pot produce organele glăsuirii și tăria dinților un cuvânt articulat limpede de coștorul suflării. Din materie uscată și umedă, caldă și rece, m-a făcut viețuitor amestecând contrariile. Deci cum e legată mintea de trup? cum e amestecată fără contopire și fără amestecare mintea cu carnea, iar mintea și sufletul proferează fără amestecare cuvântul interior, rămânând și el cu totul, ele cu totul neîmpărțite, neschimbate și necontopite. Știind deci, fraților, că și aceste lucruri ale noastre sunt de netâlcuit și de neînțeles pentru toți, cum nu tremurăm să cercetăm pe Cel ce ne-a făcut așa din cele ce nu sunt, sau să gândim, o să grăim cele ce sunt mai presus de cuvântul și de mintea noastră. Fiind deși creaturii, temeți-vă de Creatorul și cercetați doar poruncile Lui și grăbiți-vă să le păziți, cu toată puterea voastră, dacă vreți să vă faceți moștenitori ai vieții, dar dacă disprețuiți poruncile Lui și treceți cu vederea voile Lui, cum a zis și nu ascultați într-un singur cuvânt, atunci nici slava, nici demnitățile, nici bogățiile lumii, dar nici cunoașterea cea nebună a învățăturilor din afară, profane, nici compunerea discursurilor frumoase, nimic altceva, din lucrurile sau averii de pe om nu vă vor fi de vreun folos când Dumnezeul meu va judeca toate și pe toți. Ci cuvântul stăpânului care a fost trecut cu vederea de noi va sta atunci în fața fiecăruia din noi și va judeca pe oricine nu l-a păzit căci nu e un cuvânt deșert, ci cuvântul viu al Dumnezeului celui viu și care rămâne în vecii vecilor, evrei patru cu 2. În rest, judecata va fi așa cum spuneam, venind în întâmpinarea noastră, vai mie, porunca va arăta pe cel ce e sau credincios, ascultător sau neascultător față de cuvintele stăpânului, pe cel care s-a făcut grijuliu sau fără grijă și așa vor fi separați cei nedrepti de cei drepți, cei neascultători de cei ce au ascultat în toate de Hristos, cei ce iubesc lumea de cei ce iubesc pe Dumnezeu, cei nemilostivi de cei milostivi și toți vor sta goi de bogăția, cinstă și stăpânirea de care s-au bucurat în lume și se vor osândi, vai pe ei înșiși. Deci devenind osânditorilor înșiși prin faptelor vor auzi, duceți-vă și mari care n-ați ascultat de mine, stăpânul și de oameni, de care dreaptă osândă să fim izbăviți stăpâne, să dobândim în dar cuvinte partea uilor tale, ca unii care n avem nădejde de mântuire prin fapte, noi cei o acum și în veci.